Книга ЧИсла. Розділ 21. Прочув Ханаан, цар Арацький, який жив у Негеві, що Ізраїль іде атарім шляхом, то став з ним до бою і полонив декого з них. Тоді Ізраїль обрікся Господові, кажучи, Якщо віддаси народ цей у мої руки, то я віддам міста їхні на цілковите знищення. Вчув Господь голос Ізраїля, та й віддав Хананян в його руки, і він знищив їх та їхні міста. І названо те місце Хорма. І рушили вони від гор-гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого ви вивели нас із Єгипту? Щоб повмирати в цій пустелі. Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам. Тоді Господь наслав на людей вогнених гадюк, і почали вони кусати їх, і вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть, Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе, помолись же до Господа, щоб віддали від нас гадюк. І Мойсей помолився за народ, Господь же мовив до Мойсея. Зроби собі вогнену гадюку! і повіз її на стовпі. А як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і застанеться живий. І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли кого-небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий». Вирушили сини Ізраїля далі, в дорогу, та й отаборилися в Овоті. Рушили вони з Овоту і стали табором в Ієга-Аварім, у пустелі, що перед Моавом на схід сонця. Звідтіль же знялися і отаборилися над потоком заред. Двигнувшися звідти, стали табором на другому боці Арнона – що в пустелі, яка виходить із краю Аморіїв. Бо Арнон – то границя Моава між Моавитянами та Аморіями. Тим-то і сказано в книзі Воїн Господніх Вагев біля Суфа і долина Арнона і схил долин, що простягається аж до Ар та спирається об границі Моава. А звідти рушили до беру. Це той колодязь, про котрий казав Господь Мойсеєві Збери народ, дам їм воду. Тоді Ізраїль заспівав таку пісню. У гору вода з криниці, приспівуйте їй. Криниця, що копали дуки, князі народу рили берлом та жезлами. З пустини ж. Двигнулися до Матани, а з Матани у Нахлієл, з Нахліелу до Бамоту, з Бамоту в долину, що на полях Моава, до верху Пізга, які височіє над сухим степом. І вислав Ізраїль посланців до Сихона, аморійського царя, щоб вони сказали: Дозволь мені пройти через твою землю, не будемо звертати ні на поля, ні на виноградники, не питимемо води з колодязів. Головним шляхом ітимемо, аж поки не вийдемо поза твої границі. Та не дозволив Сихон Ізраїлеві перейти через свою землю. Зібрав він увесь люд свій, та й вийшов проти Ізраїля в пустелю, а прибувши до Ягци, заходився воюватися з Ізраїлем. Та Ізраїль посік його мечем і посів його землю від Арнона до Яббока, аж до Амоніїв. Язерба був границею Амоніїв. І здобув Ізраїль усі міста вті і оселився в них, у Хижбоні та в усіх приналежних до нього місцевостях. Бо Хижбон – був містом Сихона, Аморійського царя, і цей бився з попереднім Моавським царем, та й забрав у нього всю землю до Арнона. тим і співають. «Увійдіте до Хежбона, віщі, хай буде відбудований, нехай постане знову місто Сихона. Бо вийшов вогонь із Хежбона, з міста Сихона пожежа, та й пожерла міста Моава». Поглинула узвища над Арноном. Горе тобі, Моаве, пропав ти, народе Кемоша. Видав синів своїх він на Поталу, Дочок своїх у неволю Сихонові, цареві Аморіїв. Але на них ми ринулись, і загинув Хешбон, Пропав Дівон, зруйнували ми все аж до Нофи, Що близько лежить коло медви». Отак осівсь Ізраїль у землі Аморійській. Мойсей послав на до Язеру, і здобули вони приналежні до нього села та й вигнали Аморіїв, що там були. Потім завернули і пішли вгору шляхом до Башану. Та вийшов проти них ог, цар Башанський, сам він та весь люд його воюватися з ними біля Едреї. Сказав Господь Мойсеєві: Не бійся його, бо я віддав у твої руки його і увесь народ його, і увесь край його. І зробиш із ним те, що зробив ти з Сихоном, царем аморійським, який жив у Хезбоні. І повбивали вони його та синів його, і увесь народ його. Тож не лишився ні один із них живий. І здобули його країну.